محترم ملګرو ملگرو ننز مونگا دا موز دا ترجمه اشپاگم سبق دی د دو دوای قنود ترجمه پاتې وا چونکی دا دو دوای قنود مونگا دوا دواگانی ویلی وی کسو که دوای قنود اللهم مهدی في من حدیت او که اللهم اینا نستایی نو کاوی دا دو دوارو ترجمه اغا چه مونگو ربانی پوکو که مونږه په دوه قنوت کې سوایو اللهم هديني في من هديت اللهم اي الله اهدني في من تماتا هدايت را کې په ار خلکو کې چې تا وتا او ماتا عافیت را کې ماتا عفو کې في من په ار خلکو کې عافيت چې تا وتا وتولنیتهزهما کار سازی وکې پهغ خلکو کې توانوللی ته د کوم خلکو چې تا کار سازی کړی ده وبار کلی في مع او برکت وا ما ته په اغ س کې چې تا را کړي دي ما ته ووقیننی شر ما قضویت ووقنی او اوساتې ما د شر ما دغ سه سنا ته چې تا پصله کړي انقد تغې یقی ن ته پیصله کې وَلَا يُقْذَى عَلَيْكَ اوستا خلاب سوک پیسه لنشی کولی وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ او یکیناً آغا کس سوک نشی رسوا کولی من والید آغا سوک والید چه تا و سر دوستی کرلی وَلَا يَعِزُّ او آغا چالا سوک عزت نشی ورکولی من عادید چه تا و سر دشمنی کرلی تبارک تا ربنا و تعالید تبارک تا باركت والي ربنا ايد منغرب وتعاليد او وچد شان والي لا منجا منك الا لا الا لا منجا نشتدي د عذاب ننجات الا الا الاك مگر تاثر دا نجات دي دا دا دواي قنود دا دي ترجمه او منجا امومن که مسلمانان عمومی تور باندې کوم دوای قنوت وایو اگر چې غوړه د اللهم هدني فی من حدید تا غوړه او دا ډیر آسان دی اللهم انا نستعینک اللهم ای الله انا نستعینک بشکم امداد غواړو استانه با موږ هر ويترو کې وایو په اخیری رکعت کې چې الله امداد تانه واړو د بلچانه امداد نه واړو و نستغفرک او ستانه بخنه غواړو ونؤمن بك قطابا ایمان جيمان ساتو ونتوكل عليك قطابا نزان سپارو ونثني عليك الخير اوتال سنا ويوغورا استا तारीफ كو پخې طریقې سره ونشكرك ستا شکر ادا کو ډیر مسلمانان غلط چی ولا نشکرك نو دا غلط ولا نشکرك استا شکر نه کو ونشكرك مستا شکر ادا کو وَلَا نَكْفُرُو كَا سْتَانَ شُكْرِ نَكَو وَنَخْلَعُ مُنگا جُدَا کی گو وَنَتْرُكُو اَو مُنگا پریدو من آغا سوک یب جورو که فرمانی کئی من یب جورو که چستانا فرمانی کئی گناو نا کئی نمونگ سره پریدو اغی سر بائیکارت کئو اللہ مَئیہ کناب دو یا لَمون خاستال بندگی کئو ولکن اصولی خاستال موس کئو وَنَ وإليك نسعى او تا تربت منډې وو او او تا تربت درزغلو ونخلع مونگا ونخفض مون تا تربت درزغلو ربا درمنډې وو وإليك نسعى تا تربت منډې وو ونحفظ او مونگا استا د دین خدمت کوو و نرجو رحمتک او امید سا توستا در رحمت و نخشا عذابک او یری گستا در عذاب ن این عذابک بلکفار ملحق یکی ننستا عذاب پا کافران و پوری انخطه دی پا کافران و پوری پیوس دی دا مختصرشان یوسو در سنو د دا مسترجمه و محترم مسلمانانو د دوا در دی امید در بادی چه دا با سون ملګرو او ریدلی وی نو دا به اغي ان شاء الله زوته کړم چې مونږ په خوشو خذو سره موشکاو چې د موزه د موز دې سبق ترجمه ته خیال کوم ک تاسو غواړی چې تاسو نورم خدینی اصلاحی ادارنګي پرګرام اغي کې تاسو دایي حصہ جوړ شې نو تاسو با راځي زمونږه د یوتوب چینل ته نو دا تاسو ځان پدې کې شرکتو کې او د تاسو نرو سرم شیر کې د دوواګو درخاست دی د لوی الله پاممان.